سلا علىك يا يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض <للمتقين>.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 fastagfirul dhunubuhum wa man yaghfirudh dhunuba illallah wa man yaghfirudh yaghfirudh dhunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'lu wahum ya'lamun sadaqallahul azim qul inna allah yumilastu wa ghasam al usaka in nasturatu da zasluzite opaz gospodara svoga i pripremljen za one koji sa Allaha bojir. Za one koji, kad su u obilju i kad su u ospolici, udjelju, koji srđbu savlađuju i ljudan praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čini. I za one koji se kada grijeh počne ili kada se prema sve dogriješi, Allaha sjetje i oprosno grijehe svoje zamolju, a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustroju. Istinu je rekao Allah. Alhamdulillahi, ragla, alaminu, assalatu, assalamu, والسلام على ala bina, محمد al-sadik, iluadil, aminu, ala alihi, u sahbihi, ajma'inu. Allahumma la sahla illa amlaka altavu sahla, wa atlifah, škita teđavu ja la hazna sahna sahla. Pa ala, dragom gospodarom, na njegovim neizmijenim blagodatima, molimo Allah, ađelšanuhu, da nas počasti, da nam u našim bude samo lahko ono što je za nas dobro na ovog svijeta. Svjedočim da nema drugoga boga, osim jednoga, jedinoga, i sv posljednji od njegovih poslanika, molim Allah zulašanbu da i meni i vama to svjedočanstvo čuva tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima, da k'obog da budemo uvijek u društvu onih koji su Allah zulašanbu odani i da budemo proživljeni u društvu njegovog mirenika Muhammeda s.a. Draga vrata i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima koje zabideži imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. Hvala Allah, došli smo do 461. hadisa. Kada ulema definiše Keramet, a keramet je najveći stepen koji može ostvariti neka osoba nakon poslanika, jer nakon Muhameda sallallahu alayhi wa sallam nema više poslanika. ali posto je keramet. Keramet doslovno znači počast. Neka počast koju ti gospoda dadne radi nečega što ti u svom životu činiš. Kaže ulema da je najveći keramet Ainul keramati al-istiqamah da je najveći keramet, najveća počast koju Allah đelešanhu dadnije im sam, jeste da bude Allahu đelešanhu ustrajno odan. Dakle, kontinuirano odan. Dakle, to je osoba, vjernik i vjernica kojima je ukazan keramet su ljudi koji su bez oscilacija. Ima kod njih griha, suština je života jedna konstanta. Ja vas zato zamolio, mi imamo konstantu da, prije nego što pročitamo hadis, da se sjetimo dovom ili Fatihom ovog velkana i mama Buhari ja sam molio da ovaj put se sjetite dobom i da nam na ovom padu oni ljudi koji su sebe ugradile pa ste vi večeras u tabaчком umjesto da hodate po çarşı došli ovde da pročitamo zajedno jedan hadis Rasululla sjetimo se svih ti ljudi častiti jednom Fatihom ili dobom nedaljeno 75. poglavlje u knjizi o namazu, Babu al-Esiri al-Gharini, i urbatu fil-Mesit poglavlje, zarobljenik ili dužnik koji će se držati zatočen ili zavjezan u džani. 461. Hadis hadecena Ishak ubnu Ibrahim, kala akbarana Rauhun wa Muhammed ubnu Džaferin an Šoba an Mahmud an Muhammed i Zijada ne bih ureda. Od Ishaka ibn Ibrahima, od Noha i Muhammeda ibn Džafera, od šobe od Muhammeda ibn Ziyada, od Ebu Gureyri, radijallahu anhu, od an nabije, sallallahu alaihi wa sallam, od vjerovijesnika, sallallahu alaihi wa sallam, se sa prenosi da je rekao, qale, inne ifritan min al djin, jedan ifrit, jedan od pripadnika djinnskoga roda, tefellete alajje, je, kaže oblijeta oko menje, dok je Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, bio u namazu, alajjal bari hajuči, A u kalimete ili je rekao nešto slično, oblijetao, vrtio se tu, nešto u tom smislu. Li yaqta' alaya as-salā, kako bi mi ome, omeo moj namaz. To se nama dešava u namazu, na vesvesa, kad se na namazu pa kad prolazi je stvari, to zna jedan se vrti. I zato, a'udhu billahi minas shaytanu rajinu, on mora bježati. Znači on ne može ostati. فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَمْ يَا اللَّهَ Allah جَا يَا أُفَتِنُ صلى الله عليه وسلم Znači, Resulullah je tog džina koji se vrtio u fatinu iako fizički gledano, oni su znatno jači od ljudi samo džini kako ulema kaže njihova pamijet je kao kod petogodišnjeg il sedmogodišnjeg il devetogodišnjeg djeta Znači, jednostavno su taki ali su izuzetno jaki i zbog toga jedino Kur'anom, jedino i sunnetom savladavaš فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ ila سَارِيَتٍ min سَوَارِ الْمَسْجِدِ Pa kaže Rasulullah, pa sam bo želio, i želio sam kaže da ga zavežim za jedan stup od stupova jami. Hatta tusbihu, da vi sutradan osvanete wa tenzuru ilahi kullukum, i da ga si vidite tog djena. Vidjet ćete zbog čega? Danas u naše savremeno dobova ovaj se vrlo značan za naše savremeno dobu. فَدَكَرْتُ قَوْلَ أَحْيِ سُلَيْمَانَ Pa se Resulullah s.a.v. sjetio riječi svoga brata Suleymana. Što ovo kaže svoga brata Suleymana? Jel mu brat? Što? A, vjerovijesnik. Znači, on je vjerovijesnik i Suleyman a.s. I zbog toga često Resulullah kaže أَحْي eh, يُسُفْ Moj brat يُسُفْ Jedino za Ibrahima ne kaže. Za Ibrahima kaže أَحْي Moj prav otac, dakle. Jer je potičeo Hazret kaže, pa sam se sjetio riječi Suleymane aleyhissalama, rabbi gfir gospodaru moju, prosti me, to je kur'anski ajde, vaheb li mulken i podaj mi vlast, la yenbadi li ahadim min badi, koju niko izamene mene neče ima, Suleymane aleyhissalama je molio Allah, dvije stvari, rabbi gfir li, gospodaru, prosti me, vaheb li mulken I dadi mi vlast koju niko iza mene neće imat. Šta je bilo? Njemu je Allah upokorio vjetron. Upokorio džine, odnosno šeitan. I one koji su poslušti, one koji nisu. Dakle, šeitan. I kaže Rasulullah s.a.v. kaale, ravhun fa reddahu khasijen. Pa je kaže Rasulullah s.a.v. pustio tog džina da odi. I subhanallah, draga braće i sestre, vi znate da danas... U našem savremenom dobu, evo, ja, ovaj hadis toliko ima, kad sam pripremao se da šta ću sa vama ovaj, večeras, koje sve smijernice, koje sve edebe, koje sve propise, onaj sa vama da podijelim. Braćo i sestre, ovaj hadis je zaista riznica prije svega pravilnog odnosa prema kom je prema Allahođa. Zapamtite, "Vo yuhovufunak bil ladina min duni". Znaj da te šejtani uvijek prepadaju sa svim mimo Allaha. Prepadate si romaštom, prepadate drugim ljudima, prepadate onima koji imaju vlast, prepadate onim koji uvijek, zapamtite, ono što se dešava kao proces od onih koji su daleko od gospodara, oni se svega boje. I ne samo da se svega boje, prepadaju ljude svima. Daj novac, pičeš ti romašt. Otiđi na namaz, kaže će gazda nećemo se nećemo se to dopad. Vi khovufunka bil ladina min duni. Ovo je hadis Rasulullah sallallahu alayhi salam, Prvo što hoćete da zapamtite, u Kur'anu Gospodar kaže: prepadaju te sa onim mimo Allaha." A suštinski vjernik i vjernica treba se bojati gospodara na cime. Ne smije, dakle kada ima, kada je te Allah počastio da je svijest o njemu jača od svega drugog i utemeljenja u tvojem srcu onda nimaš problem. Onda te ne mogu prepadat imaštena. Onda te ne mogu prepadat džinima. I danas gledajte estakvirula. Do te mjeri. Da ljudi kažu, 90% oboljenja je kažao džina. Do te mjeri. Pazite ljudi Boži, Allah vam dragoj. Ima li ikakve to veze sa zdravom pamitom? Ljudi nezdravo žive. Ne spavaju navakat, ne ustaju navakat. Hranije se. I sami znate. Da ne spominje. I kaže 90% obodljenja od džina. Pa zar nije Hazreti Omer rekao, mi smo narod koji jede samo kad ogladni, a i kada ogladni, jedemo, da se, ne da se zastivu, nego da glad utolimo. Čak je, šta više je rekao, vratite ljekara, jednog koji je poslala njima, jer kaže, on liječi preko prehrane. Jer možeš reći, skomotno, 50% obodljenja je od, od nepravilne ishrane. Ljudi jedu svašta, stavljaju u svoj organizam svašta. Prvo što bih vas zamolio, zapamljati, molim vas, danas tema džina je, a vjerujte da ima predavanje, napunio bi čovjek haman zetu. Sve o džinima. I svi dođu da čuju sve i ne dobiju haman ništa. Mimo onoga što možda je gospodar kurano, u Kur'an objavio od poslanik reku. Mimo toga sve su nagađani. Pazite i najednog u 90. godini možemo vam pričati šta je sve čula da se dešavalo u životu vezano za... Mi znamo od Rasulullah s.a.w. koji stvari se treba čuveni. To je kod nas, ali pazite, to je kod nas dobro utkano. Meni jedan od dragi insar, prošle jeftije, ženio je sina, pa kaže, men dok smo sjedli za stolom, kaže, ja sam njemu govorio, nikada u akšan ne, ne smiješ bit van. To je kod nas. Vi znate da u Adetima, Bosanskim, nema u akšan se djeca utjeruju u kuću. A pazite, to je hadis Rasulullah, jer kaže, Rasulullah s.a.w. tada su šeitani najaktivniji. Tada se može desiti nešto i onda šta radiš? Taj period kada je jav, zalazak sunca, evo sami akša uvode se djeca u ukuću ili se ide u džamiju da se klanja da se klanja zajedno sa njima sa njima akša. Prva stvar, ja vas molim, danas danas do te mjere je to rašireno. Mene je strah za ono što je suština našeg odnosa sa Allahom. Allahume la muatija lima mena gospodaru moj, niko ne može dati ono što ti uskratiš. Wala mani alima auto ito niti ni niko može uskratiti ono što ti daniš tu je suština tevhida, vjere u Allaha ja vas molim bez obzira koliko ovo, ovo je najznačajnija stvar večeras kad je tu ustao, potpuno je dovolj zbog čega mi zikrimo sa riječima la hawla wala puwate illa vila la hawla wala naravno, nije ću ja ući u link sa profesionalnim bokserom ja ću dobiju genet ako me na ulci takav čovjek napadne jak se možda obrantira, Allah brani one koji su Napadnite. To se država. Zašto mi iziklimo da bi znali da nema snagi i nema moći osim Allahovi. Istinski nema. Sve drugo je onoliko jako i onoliko teško i onoliko bitno i onoliko značajno koliko Allah dade to mi je značajno. Druga stvar. Ode vidite Rasulullah s.a.v. kaže oko mene se vrtio ili hajmo reći bihuzulio me. Ja vas molim. Plemeniti azhavi, često mi dolaze ljudi, često mi dolaze ljudi sa dilemom, to je odraz vjerničkog srca. Vjerniki, vjernica, kada im se to desi, odmah trče nekome da kažu, desilo se to i to, teško mi je, osjećam problem. Kaže, takve mi misli neopadaju, hafze, stid me, stid me da pomislim, da, da, da, da će bilo koje vjerničko uhod dođu. Plemeniti azhavima se to desilo, vidite što se desilo, Resul lauza, lauza, lauza. Kaže, šta je želio ovaj džin koji je oblijetao oko Bože? Kaže, lijak to ali je salati. Da mi prekini namaz. Vjerujte, kaže Ulema, kada imaš problema sa vesvesama, na znači ovim došapdavanjima, sa nekim mislima koje vidiš, nisi ti uzrokovao, nego, nego se nabacuju, ulazi u tebe. Kaže Ulema, to je mahdul iman. Srž vjerovanja je da se ti proces dešavaju. Srž. Dakle, zašto? Jer lijepo to problema kaže, oko kuće u kojoj ima nešto, ko obilazi? Lopak. Oko kuće gdje nema ništa, obilaze narkomani. Dakle, ja vas molim, kada osjetite da sve sam, čak i jedan od ashaba govorio, tako mi Allaha draže mi je da padnem sa visokoga zida na svoju glavu i da pukne ova glava i da nam licu mjesta bude mrtav, nego da vam kažem šta mi sve neompadne. Znači, nemojte, jedna stvar, pitanje Čina džina se ne boj, uči ajti kursiju, uči kulo uzubravi u vele, kulo uzubravi nas, uči Kur'an, živi moralno, daleko od bilo kakvog harama, pogotovo od veliki harama. Čovjek hrani svoju djecu haramom, upotrebljava svoju poziciju i kaže problem džinu, Allah mu dao psihološku bolest, ba djete skrenulo u s Zato što je on, on hranio to dje. i opet je milost i djetetu i njemu, nego se on Allah vratio pa da si djetetu pamijetao burđaki sačam. Pitanje džina posebno. Druga stvar, ovo što sam vam upravo rekao. Svaki put kada osjetite sve su, svaki put kada osjetite da imate, da imate neki neki napad, ja vas molim, nećete pazite što kaže šetan, ovdje koji su sada za, za sofrom ili za stolom gdje se toči alkohol, šيطان on je onđi digov ruke, ne treba, on je završio posao. Jedan drag alba mi je poruku, ja sam to primijetio. Pa kaže, šeitan ne da mira čak i onima koji namaz obavljaju. Paradoksi, imate ljude danas, neke sumnete potenciraju, dođe u džami u šorcu. Nemojte u šorcema dolazi u džami, ljudi šta van? Resulat s.a.v. nikada nije klanjao u tako kratkoj odjeći. Ukući, ab' si sam pa klanjaš neku na filu u riju. Ali u džami kada odješ, hudu, zi, neteku, mainde, kurli, meseči. Kaže, gospodar, uzmite, ukraze svoje prilikom svakog odlazka u džami. Ljudi danas duđu u šorcerima u džami, pa onda čak se zna gdje otkrije mu se koljeno. Ljudi nešto sunet, ono, ti vidiš na njemu neke druge stvari vjezano za sunet, podigne majicu, njemu se pupak i sve ispod pupka mu se vidi. Halo moj, to je avret kod muškarci. A vamo, mislim, nisam bi rekao neke sunete posebne šta se dešava? Šeitan ne miruje. On će otići u džami, ali će otići u na način na koji nikad nisam Pa ne bi izašao tako ako ciniš svoje rotele ne bi tako kod rotela. Ima ljudi neće u pidžami da ode kod svoje rotelje, kuşu isto i kući. Lepo se obučio da kod rotitelja. Zašto? Pa stalno mi je da da moj rotel kada me vidi, da me vidi u najljepšim stanju. I to vas molim, zapamti. Nedavno sam čitao jednog velikog pedagoga. Od fenomenalnu misao meni zbog moje djece je dao. Kaže zbog čega naša djeca manje prihvataju od nas nego nego tuđa djeca, na primjer Pod navodni, sve su to naša djeca nego djeca koja nisu naša rođena kaže zato subhanola gledajte ovje misli zato što tebe je tvoje djete vidi u svim halovim a svog učitelja vidi samo u najgodim halovim jer učitelj uđe je spreman a ti ustaneš u pijamiji ustaneš ne znam i ja i zbog to, kaže ako hoćete da vas čuju budite u najljepšem izdanju ako hoćeš da se namaz primi nije to pitanje da kažem uvjeta da namaz bude primjen ali od stvari koje su pohvalnije u namazu i od mrdanja prstom, iako samo jedan mezer govori da se treba brdati prstom, i od izanja ruku, preće je da ti bude kompletno tijelo pokriveno. Znači, pritvrđeniji je sunnet da budeš odjeće koja ti pokriva čitavo tijelo, nego da dižeš ruke. Od svih sunneta, od glasnog izgovaranja, amin, preće je da budeš lijepo odjeveno. Čak imate stvo. Imate u Leme koja, koja doslovno ovo stavlja, kaže, među one stvari koje su bitne u namazu do te mjere. Ne samo da je mu nego da je sunnemo ekede. Pritvrđeni sunet je u najljepšim je znanju. I zato šeitan ne miruje. Napada sa svih strani. Šta radi? Došao si na namaz, došao si u šorcu. Ja jednom čovjek ovako, mene znaju, pa mi neće za hatar. Poslavam sam finno sa mnom, a njemu je šorcu dovde. Ja uzim šorcu i onda voćem u gledu. Barem dok si u dž da ti je avret pokriven, da možeš gledati. Imajte to na umu. Dakle, prva stvar, pitanje džina, ja vas molim, što manje o tome je pričat, jedan velikan, rahmetullah, ali je od ulemje, ja najljepšu rečencu koju sam pročitla o džinima je sljedeća rečenca, i nežalost vidim što mnogi muslimani gube svoj ugled. Kaže taj velikan, niko se nije bavio džinima, u smislu priča o tome, ono, a da Allah nije u manjem ugledu. Znači, on je pratio svoj život, pratio ulemu pri kaže niko se nije, a danas glavna stvar, glavna priča među muslimanima je taj svi. I nažalost prvo uvaličavanje, oboljenje, ovo to je od toga. Ne stanite bolan, imaju ljekari, imaju, imaju paste, imaju imaju uzroci bolesti, subhanalo. Jer Resulullah s.a.v. rekao liječte sa Allahovi robovi, jer Allah nije spustio bolesti, a da nije dao lije, osim ili samme, osim smrti. To ljudi neće pronaći. Druga stvar, pitanje ovih vesvesa, posebno. Resulullah je, dakle, dolazio, dolazio džin i ovdje, molite, ima, imaju posebne dove, Allah žalšanu. Molite, Allah žalšanu, da ovaj karin, a to je džin koji je stalno uz insana. Dakle, imamo džina, svi, kaže Resulullah sallallahu vissalem, svi ljudi imaju u sebi to karina. Kaže Resulullah, pitaju ga, zhabi, zariti boži poslanići imam ima ali me Allah pomogao, pa on primio islam. I on mi kaže, samo na ređu je, sugeriram samo ono što je dobro. Znajte da se džin ne može od insana otjera. Ovo što danas radi, kao isteruju džine, ovo ono, subhanallah, 80-90% toga je šalabajzera. Pravi je biznis od toga. Jer ne može, on iako ga otjera, taj džin je zadužen da bude u stebi. On su opet mora vratiti. Njega je Allah da, imaš dva meleka, imaš tog džina. On uvijek je u stebi. I ako ti živiš moral, i on vidi tebe da živiš moral, ili ona vidi tebe da živiš. I zbog toga ja vas molim, vrlo je bitno da ove dvije stvari imamo na ovu. Treća stvar, njome ću završiti, ako da to je ova poslanikova, sallallahu alaihi wa skromnost. Resula, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, htio sam da ga zabeže, pa da se vidi čake je u jednoj predaj ovog hadisa istoga kaže ella abu bihi i medine kaže da se igraju dječaci djeca u Medini da da vode igračina da ga resudla šta sa više hoć kada kaže rasulullah bojte se samo Allaha samo se sa Allaha bojte onaj ko se boji Allah, sve drugo Allah će prepasti od njega da na strah koji mi u srcima imamo problem je što se Allah se boje. kad je strah od Allaha na prvom mjestu, onda sve mu daje ja se mogu prepasti Ali kontinuirano se bojati čega se sve Allah. Mogu se prepast, prepadnijete. Ček, da li to gdje ti prepadnijete? To u red. Prođe par secondi, ti znaš čega se bojiš u život. Jer prepasti se i bojati su dvije različite. Posljednja stvar, nema još minuta, kaže onaj Resulat, s.a.l.a. Htio sam da ga zavježem, ali nisam to uradio zbog čega. Sjetio sam se, dovije Boga, brata Suleiman. Nije Resulat, ti da pretekne ili je Suleimanu dato da da da su počinjeni čini. Nije Resul Allah htio da njemu budu počinjeni da ne bi pretekao koga Sulmana Alixa. I tu je jas ja mali Sulmanova prelije paračenca kaže jednom da sahabu koji je rođen prije Rasula pita njemu Sulman jedan kaže koji je stari ti Muhammed? Šta hoće da on kaže da je stari od poslanika sallallahu Kaže ovaj koji stari od Rasula inače godinama kaže ja se rodio prije njega on stari od meni. Ja sam se rodio prije njega, a on je stariji od mene. To je taj eden poslanički. Sulejman je bio prijemeni, zamolio Allaha da mu dadne, yo od, zamolio vas da imate nu, šta god molite Allaha da vam dadne. Molite Allaha da vam to dadne i da vas oslobodi od odgovornosti za to. Jedaj je Sulejmanu alayhi salam, Gospodar dao sve što je dao. Bez riči fumnun au amsik bighairi hisab, bez riči, o Sulejmane, zadrži koga hoćeš, pusti koga hoćeš kaže, najveći dar Suleimanu, ali i sve nam je bilo što mi Allah rekao, uzmi šta hoćeš od toga, bez polaga na računu. Jer znam se da ima toliku vlast, a da ga onda Allah pita za svakog čovjeka, za svakog muškarca, za svaku ženu, za svako djete, za svakog džina, za svaki vjetar koji je poslao, da ga Allah pita. Zato je veliki dar da te Allah oslobodi od, tog, od te odgovornosti. I ovdje imajte, na umu, Suleiman je molio dvije stvari molio je Rabbir fil li u Ehebli mulke, gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast koju niko prije Ja vas molim, prvo što uvijek molta Allah za šan, da vam dadne da on sam vama zadovoljen. Gospodar, budi ti sa mnom zadovoljen, a željen je ovo. Ako je to za mene, nek se ostvari. Jer šta će se desiti? Ako mi ne do uletimo u to, da zamolimo Allah, a on sve zna mi ne znamo, da nam nešto dadne, a nismo rekli gospodaru, oprosti I podaj im to i to. Željam je. Ako je to za mene, haj. Može se lahko desiti da ono što smo molili bude velika nesreća za nas. Da molimo Allah, željšanu, da nas sačuva. Gospodaru, sačuvaj me od onog dana kada sam tebe molio. Nesvjestam da ti sve znaš, a da ja a da ja ne znam. Da molim Allah, željšanu, da nas počasti time. Amin. amin. Alhamdulillah i rabdu'ala minu, assalatu wassalamu ala s'ilina rabina, muhammadi wa ala alihi wa sahbih i jezma'in. Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas po nisti. Gospodar, našo prosti nam, gdje je, nemoj nas kasniti. Gospodar, molimo te da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, počasti nam da nam strah od tebe bude nad drugim strahom. Gospodar, počasti nasa se nikoga sem tebe, ne bojim. Gospodar najveći Teme nam molimo počasti nas ženetov svakim djelom koje približava ženet. Neka među nama, među našim kvorodcima, braćuvom i sestrama niko nesreta ne budi. Gospodar, o tebi molimo obskrbu, halal. Gospodar, počasti nas halalom da nikada haram ne gledam. Gospodar, počasti nas halalom da nikada haram ne gledam. Gospodar, počasti nas halalom da nikada haram ne gledam. Gospodar, podari našim očima da gledaju samo ono što je dozvoljeno. Podari našim mjesticima da govore samo ono što je dobro. Gospodar, podari našim rukama i našim telom da samo u dobro se upotrij. Daječim timenom molimo prožirne sus društva Gamlenika miljenika Mohameda alaihi wasallam. Ala, ala. nas od svakoga zla i počastite nas svakim dobro. Gospodar milo svoj molimo ne prepusti nas same sebi nikoliko koliko treptajok. Gospodaru ne prepusti nas same sebi nikoliko koliko treptajok. Gospodaru ne prepusti nas same sebi nikoliko koliko treptajok. Gospodar daj nam svako dobro koje je dobro za nas i na ovom i da budućem svijetu. Sačuvaj nas od svega što je za nas loše na ovom ili budućem svijetu. Gospodar smiluj se našim roditeljima, smiluj se našoj braći, smiluj se našim sestrama, smiluj se svakome ko sebe pa smo mi več kada su gospodar primi namaze naše molime dok se ezancuji gospodar molimo te počast nas svim dobrom i podari naše Muhammedu mjesto koje nikome prije ni se do gospodar počast nas njegovim šefatom najvećim primeno molimo počast nas da budemo od njegovih od njegovog umeta gospodar smiluj se svim umetu islama na svakom mjestu počastimo muslimane na svakoj mjestu gospodar smiluj se svim ljudima na svakom mjestu subhana rabbika rabbil izati tamas kul selam alejkum alhamdulillahi rabbil السلام عليك يا يا رسول